Вдалині розлівся приглушений протяжний гуркіт, ніби щось важке перекочувалось по горах. Небо і море дедалі темнішали, по воді заходили якісь білі гребені, що наче живі, наче білі дельфіни вискакували з води і знову пірнали. В повітрі знову розітнувся жалібний крик сокола. Козацькі чайки все частіше поринали і перескакували з гребеня на гребень, тримаючись по можливості близько одна одної. На чердаку отаменської чайки з'явився Сагайдачний. Він зняв шапку і почав пильно вдивлятись у те, що коїлося навколо, і особливо попереду. Сивий чуб його, як хвіст на бунчуку має у повітрі. «Щось та буде», — тихо мовив він до Небаби, що стояв поблизу. «Буде, батько», — відказав Небаба. Сагайдачний, витягши з кишені хустку, махнув нею в повітрі. Поміж козаків, що сиділи в отаманській чайці, встав один широкоплечий козак і підійшов до чердака. Це був пушкар. — Дай вістову, — сказав йому сагайдачний. Пушкар, і слова не мовивши, підійшов, хитаючись до передньої гармати, бо чайку дуже кидало. Вітер дедалі міцніша, вищив, ніби від болю, ніби хто його самого гнав силою. І ось гримнула гармата, але голос їй був такий слабкий у порівнянні з громом, який загуркотав саме в цю мить, що козаки здивувалися. Тим часом уся флотилія, почувши вістовий постріл, почала гортуватися коло отаманської чайки і незабаром щільно оточила її. «Панове отамане, і все вірне товариство!» почав гучним голосом Сагайдачний. «От самі бачите, що Бог дає нам роботу по духам своїм Божим. Це починається хуртовина, треба з нею боротися. І милосердний Бог поможе нам, бо ми йдемо за його святе ім'я» «На ворогів Христа Господнього, тримайтеся гурту, щоб нас по морю не розкидало, та держіться проти бурунів. А води не бійтеся, воду шапками козацькими виливайте, чуєте, дітки?» «Чуємо, батько», — зарвіла уся флотилія. А інший рев стихійний перекрив голос жменьких сміливців. Почалася буря. Справжня буря, несподівана, раптова, шалена, яка буває тільки на півдні. Грім, що спочатку перекочувався з краю в край над зовсім почернілим морем, тепер, здавалося, гатив тут над головами козаків, і свердливо скаженіле море посеред скупченої флотилії. Блискавки, наче покручені розжарені залізні шини, шугаючи в море ось тут, коло самих чайок, схрещуючись, перетинаючи одна одну, сліпили очі. Дощ періщив так, що, здавалося, саме море перекинулося і заливало собою хмари. Козаки звикли боротися з цією скаженою стихією на дніпровських порогах, де їхні вутлі чайки так само кидалися з висоти в бездню, крутячись на спіненій поверхні, наче сухе листя, а потім вихоплювалися на сиві буруни водопаду, тепер відчайдушно боролися з оскаженілим морем і працювали всі як один. Перничий і веслярі сміливо відбивалися від стрімких бурнів, перерізуючи гребені водяний гір і падаючи у водяні провалля, щоб знову злетіти на сиві гриви, гасаючих по морю потвор, а все інше товариство працювало коряками, відрами, шапками, вичерпуючи воду, що заливала чайки. Удари і гуркіт грому, репіння і тріскання дерева. Весел, стерен, чердаків, снастей, гук і клекіт моря, свист вітру, підбадьорливі крики старих козаків. Все це зливалося в один неймовірний концерт, в якусь пекельну музику, що від неї і в найсміливіших ворушилося на голові волосся. Та буря, видимо, перемагала. У нещасних веслярів руки відмовлялися служити. Деякі весло вирвало з ослаблих долоні і понесло в море, деякі розбило на тріски. Вода в чайках все прибувала, спочатку по кісточки, потім усе вище і вище. «Господи, гинемо!» — залунали розпачливі зойки. «Милосердний Боже, поможи!» «Затули безодні свої очі Вседержителю, покарай мене одного!» Впавши на коліна і знявши руки до грісного неба, молився Олексій Попович. «Я один грішний!» «Братці, панове, висповідаймося, Богу милосердному!» чулись звідусіль голоси разом із ревом бурі. — Сповідай нас, батьку, кричали з інших чайок. — Сповідай отамане, потопаємо! Сагайдачний чув ці розпачливі зойки. Він бачив, що мужність починає покидати його хоробре військо, і якщо воно підкориться цій фатальній миті, то все пропало. Треба було будь-що підтримати дух козаків, які втратили надію і енергію. Знаючи добре звички моря, він знав також,